Fyrst ég segið að ég reti andana út með fulltingi belsebúls. En reti ég yllu andana út með fulltingi belsebúls með hverju reka þá yðar menn þá út. Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég rek andana út með fingri guðs, þá er guðs rítið þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, varð varðveitir húsitt. Þá er allt sem hann á, en ráði stannar honum sterkari á og sigri hann. Tekus á alvæpni hans er hann treysti á og skiptir herfóndinu. Hvers sem er ætti með mér er á móti mér, og hvers sem safnar ætti saman með mér hann sundur dreifir. Þegar óhrætt nandi fer út af manni, reykar hann um hjóstur og leitar hælis, og er hann finnur það ekki,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 Og hér er meira Jónas. Engin kvei til jós og setur það í felur, nýundir mælit hér, heldur á ljósastyku. Svo að þeir sem innkoma sjáu ljósið, auga þitt er lampi líkamans. Þegar auga þitt er heilt, þá er ág allu líkamiðinn bjartur, en síða það spilt, þá er ág líkamiðinn dimmur. Gætt því þess að ljósið í þessi eftir myrkur... Sér því líka með þinn allur bjartur og kerti myrkur í honum verður hann allur í byrtu eins og þegar lampi lísir á þig með loga sínum. Þá er hann hafði þetta mælt, bauð farisein okkur honum til dagverðar, hjá sér, hann kom og settist til borðs. Farisein sá að hann tók ett í handlaugar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottin sagði þá við hann, þér farisein er Þér hrensið bykarinn og til utan, en hið innra eru þér fullir yfyrgáns og ilsku þér heimskindjar. Hefur sá sem gjörði hið ytra ekki einnig gjörðið innra, en gefið fátækum það sem ég er látið og þá er allt yður hrein. En vegiður þér farið segir, þér gjaldi tíund af myndu og rúðu og alls kins En hyrðið ekki um réttlætti og kærleik guðs, þetta ber að djöra og hitt egi og gjörta láta. Veigjur þér farið sér, yður er ljúft að skipa aðstabæk í samkundum og lata helsa yður á torgum veigjur. Því þér eru þeirn svo duldar grafir sem en ganga yfir á þessa vita. Þá tók lovitringur einn til orða, meistari, þú meiðir oss líka með því sem þú segir. En ég er svo líka þér löfidringar, þér leggið á menn líktubærar byrðar og sjálfur snerti þér ekki byrðarnar einum fingri vegiður. Þér laðið upp grafið spámananna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni um aðtapnir feðra yðar og samþekki þær, þér líflétu þá en þér laðið upp grafiðnar. Þess vegna hefur á spetið guðsagt Ég mun senda þeim spámen og postula og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsætja. Þannig verður kynslóð þessi krafinum blóð allra spámananna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims, frá blóði Abels til blóðs Sakaria sem drepinn var milli alltarissins og mustirissins. Já, segi ég yður, þess mun krafist verða af þessari kynslóð vegiður þér löfidringar, þér hafi tekið brott lítilþettingarinnar, sjálfur hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Og er hann var farin út þaðan, tóku fræðumenn og farið sér að ganga hart að honum og spyrja hann í þaula um margt og setja um að veiða eitthvað af örum hans. Fólk hafði nú flykstað í tugum svo að nærri hver annan undir. Jésú tók þá að tala fyrst til aðurisveina sinna. Varist súrdaug farisea sem er hressnin. Efti eftir hulið sem eigi verður opembert. Néleinn er eigi verður kunnugt. Þvímun allt það sem þér hafi talað í myrkri en heyrast í byrtu. Og það sem þér hafi hvíslað í herbergjum mun kundjört á þökum uppi. Það segi ég yður vínir mínir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 Hvað er nauðhöfðið er er yfir vel oft talin verið óhræddir sér eru meira verðir en margir spurvar en ég séði er hvar þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og mans sonurinn kannast við fyrir englum guðs og þeim sem afnættar mér fyrir mönnum mönn afnættar verða fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannssínunum verður það fyrir gefið, en þeim sem last mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrir gefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafi þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja. Því að heilagur andi mun yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einnur mannfjöldanum sagði við hann mestari, segðu bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum, maður, hver hefur sett mjög domara eða skiptara áðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá, gætiði þar og varist alla ádyrinn, engin þykur líf af eigum sínum, þóttu auðu sé. Þá sagði hann þeim dæmisögu þessa, maður nokkur ríkur átt í land, er hafði borin mitin ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að djöra, nú geti ég hverdi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta djöri ég, ég rýf hlöður mínar og reisi aðrar sterri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mitin auð. Til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og glöð, en Guð sagði við hann heimstíndi. Á þessari nóttu verður sál þín af heim, og hér fær þá það sem þú hefur ablað. Svo að fyrir þeim er safna sér fjö, en rétti rýkur hjá Guði. Og hann sagði við lærisveina sína, því segi ég yður, verið ekki áhutifullur um lífiðar. Hvað er eigið að eita, néheldur um líkamaðiðar? Hverju þeir eigið að klæðast, lífið er meira enn fæðan og líkaminn meira enn klæðin. Hitið að hröfnunum, hortið sá þeir nýju uppstjera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu og guð fæðir þá. Hver miklu mun eru þér fremri fuglunum og hverið er þér til með áhýttjum auð til spönn við aldursinn. Fyrst þér nú ortið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yfir áhýttjum. Higgið að liljunum hversu þær vaksa. Hvort ég vinna þærn ég spinna. En ég segi yður, jáfnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í opn kastað og er miklu fremur mun hann þá klæða yður þér trúlitlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að þetta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins en faðir yðar veit að þér þarnist þessa. Leytið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrætt litla hjörð því að föður hefur þóknast að gefa yður ríkis, seljið eigur yðar og gefið almursu, fáið yður píngjur, er fyrirnast ekki fjársjóð á himnum er þrýtur ekki það sem þjófur færa eigi nándkomist niður mölur spilt þegar hvað sem fjársjóður yðar er þar mun á hjarta yðar vera verið girtir um lendar og láti ljósið að loga og verið lítir þjónum er býðað þess að húsbundið þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum um leið og hann kemur og knýr dýra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 verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem til ætlið eigi. Þá spurði Pétur Herra, mælir þú þessa líkingu til vor eða til allara? Drottin mælti, hver sá trúi og hyggnir allsmaður sem húsbóndin setur yfir hjúsin að gefa þeim skamtin á réttum tíma? Sætla sá þjótt, er húsbóndin finnur breyta svo? Er hann kemur? Ég segi yfir með sanni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 Ætli þér að ég sé komin að færa frið á jörðu. Nei, segi ég íður, eldur sundur þykki. Uppfrá þessu verða fimm í sama húsi sundur þykir. Þrir við tvo og tveir við þrjá. Fadur við son og sonur við föður. Móður við dóttur og dóttur við móður. Tengda móður við tengda dóttur sína og tengda dóttur við tengda móður. Hann sagði og við fólkið. Þá er þér sjáið skýdraga uppi í vestri, segið þér jafnstjótt, nú fer að rigna og svo verður. Og þegar vindurblæs af söðri, segið þér nú tímur hiti og svo fer hræsnarar og útlit lofts og jarðar kunni þér að ráða. Ef hvernig er því farið að þeir kunnið ekki að meta þannan tíma? Hví dæmið þér ekki af sjálfum viður hvað rétt séu?